wa men yuta'i laha wa rasoolahu faqad faza fawzan aazima emma ba'd fa inna asdaq al hadithi kitabu Allahi ta'ala wa khair al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru al umuri muhdathatuhah wa kulle muhdathatin bid'ah wa kulle bid'ahatin dalalah wa kulle dalalatin fin nar thumma emma ba'd fa l'ndarimati taqwain allahutum adhruwar ataya fa l'ndaroim praitin dhim vefali karkoim Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejt, përveç Allahu dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem është të robit dhe i dërguar e ti. Të ndërruar vlezer, njëriju që jeton në komoditetin më të madhen këtë dunia, është ai i cili ka arrit të bëj vetën të knachun me ate që ka nda për te dhe ka caktu për te Allahu fuqip lotë. Njëriju i këtil jeton në kulminacionin e knachsisë, në kulminacionin e lumëtoris. Për këtë njeri, si kur se thonë edhe shumë citate e shumë urtësi, kjo është njeri ju maj pasu në ndonja. Aje i cili është i knachun me atë që Allahu i ka dhonë, me atë me cilën Allahu i madhruar e ka begatu. Për ndryshe, të gjithë edhim se Allahu njerëzit i ka bo të loj lojshëm, të ndryshëm, dalojnë dërmjet vete në të gjitha aspektet nga pamja e jashtme, nga mendja me të cilën Allahu i ka pasunuar dhe i ka begatuar, nga dia arin, të cilën e arrijnë njerëzit të mësojnë në të njëjtën shkollë, mirë, po jo të dyt janë njëjtë të dhishëm, nga pasuria, nga pozita, nga autoritete, nga të gjitha. Duke qenë kështu, gjithmonë ka një njerëz, të cilin ndoshta në një aspekt apo në shumë aspekte Allahu e ka begatuar më shumë se çka t'ka begatuar ti. Dhe kur e shqiptojnë atë, që është më i pasur se ti ose majdishëm se ti, ose më në pozitë se ti, ose më me autoritetë se ti, atër s'ka të shimë se njeri u ndinë në mënyrët natyrshme, në qenje një njeri u të është kjo, me ndinë një farë dëshire, një farë lakmije për të pas edhe ti atëshka ka ajë. Mirë, po gjithmonë parasitët pastaj edhe një i tretë, një i katër, që katë ka diçka ma shumë dhe kësisoj dëshirat dhe lakmit tona bëhen të pangopuna dhe kjo e që njeri u në Për këtë arsye, muslimani pra, e edukon vetën e vetë dhe e detyron ate, që me qenë i knachun me ate që Allahu ka zxedhur për te, në gjdo aspekt, me qenë i knachun me ate me qka Allahu e ka begatu edhe qka Allahu i ka dhanë. Në këtë form, kjo do të bëjt njëriju i cili e tonë në komoditetin matë madhë edhe në kulminacionin e lumë të rrisë dhe të knachësis. Dërisa, kemi folë edhe në të kalumën, e do të flasim edhe sotë Tëilat janë ato kriteret kryesore që e bojnë njeriu të arrijnë të bëhet i lumtë. Të shijoj nga se si lumturia ia mundson atij që të tashijoj jetën e kësaj bote më së miri ç'është e mundur. Por dallim prej shumë gjërave të cilat njeriu mendon se e bojnë të lumtën, sikurse është pasuria për shemb, ndërsa ne e dimë se shumë njerëz nuk e shijojnë kënaqësinë e kësaj bote. Shumë njerëz të pasur nuk e shijojnë kënaqësinë e kësaj bote. Për çfarë arsye? Për arsye se aj për me dalë për i shpis vetë, ose për me e lonë shpinë vetë, me ndohet një shqinë miherë, qëfar masat sigurisë do të me e marë. Për dalën për e ati fukaras, i cilit delë ditën, delë natën, e kom thënë disa herë, e harën derën hapën, nuk e ka gajle. Pse? Për arsye se aj kënëtësin e ka dikun tjetër. Me gjithate, kur t'i kuptojmë ato mësime islame, kur t'i kuptojmë ato uëzime Të cilat e vinë prej Kur'anit edhe prej praktike së Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem Dhe e kuptojmë se lumëtoria në bitë gjitha Qëndronë në lidhjen e mirë filtë, funksionale Që duhet ta ketë robi me Zotin e vetë, me kryusin e kësaj gjithësia Pastaj ato pjesë tjera vinë si përkrahje e kësaj Edhe e, e forcojnë këta edhe ma teperë Vim të një moment ku brengoset njëriu edhe kjo është nga të natyren e ti, nga të dëshiren e ti të natyrshme, kure ka një gja ka qef me eshtu atë. Një njëri i cili ka dije, edhe është i veddishën për vlerën e dijes, a i sëndalet edhe sëngopet, duke vazhdu me kërku diturie dhe matutje, sëngihet diturie. A i cili ka hynë rjedhate e, Ekonomisë edhe të financave I ka thonë Allahu i madruar pasuni Së kemi pas njerë një biznismeni sukceshëm Që është ndalë edhe ka thonë Valla balë se un ungina Ka qef me eshtu pasunin Edhe kjo kur të bëjtë në mënyrë të ndershme Edhe në mënyrë halal Nuk ka kur gjotë keqe Po më përgjithsi Kretë ato në qka njeri ju e ndinë vetën mirë edhe komod Kretë ato qka ju ofrojnë lumë të uri Besimi i ti I padeti i tij, mirçhenja e tij familjare, pastaj mirçhenja e tij materiale e të ngjashme, kret ato ka çef atë lumturia ai ai me e ruajt edhe me shtumë. Zathën shtimi i tmirave ose kultivimi i tyne na bën në një farmyre neve ta ndihmë veten të, të garantojmë se ato do të rrujmë për arsye se sigurisht se e kemi pa pak jsonën këtë, këtë duni e hecin rrafsh. Ja shkojnë te postë, ja shkojnë përpjet. Andaj edhe lumturia është një gjatë të cilën Njeri u brengosët se si, si me si me arrit atë, ose si me errit edhe me eshtu Puna edhe aktiviteti i vazhdueshen i pandër prerë është një faktor i cili njeri u e bën që tishtohet lumëturia edhe ma tepër Për arsye se njeri u kur punon edhe kur është aktiv me një fjal, a i ka i ka shfrytëzu edhe i ka funksionalizu të mirat edhe begatit të cilat ja ka dhonë Allahu Fuqi Plot Ndërsa Allahu Gjithmon kërkon për i neve që ne t'jemi aktiv Edhe Muhammedi sallallahu alaihi vesellem I ka thonë sahabiot që ja ka thonë disa porosi Disa porosi shumë të mëdha dhe shumë të vleshme Në një prej aty në porosive i ka thonë Istain billahi wëla t'ajgjëz Kërkoj e ndihman e Allahut Por një kohësisht ti mos u bën ingaft Që ka do me thonë kjo? Kjo do me thonë kjo është përgjigja ma e mirë në shumicën e atyne demagogjive të cilat nganjëherë ndihjojnë për i njerëzve kur u flasim aty nëse njeriu ka nevojë për ibadet, njeriu ka nevojë me të që i lidhun me Allahun fuçi plot, gjithëfilli kemi ndihju disa njerëz thon, po po, a më edhe puna është farz. Rritin kokën e shpinën se këshira apo taçan Allahu i dharr. Kjo është demagogji. Edhe pse Ela sikur të thonim se hajde se koka e vërtetësh me najtin kokrë shpinos nuk po t'vika i darja. Kush prej neve po thotë se si të bësh ibadet dush me najt? Ja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë: Istain billahi wala ta'axaz. Kërkojm ndihmën e Allahut dhe mosu ndal, mosu bën i ngaft, mosu bën përtac, mosu bën dembel, mosu bën i paaft për një krijeze, cilën Allahut ka kriju. Me shumë aftësi, edhe me, me shumë shkathësi, edhe të ka ngritë, të ka vequë për këtë e këtë krijesave të tjera, mo se bënd të vetën një krijes parazit, mirë për këto, ki me arritë atëherë kur, kur të kërkoshë në dihman e Allahot fuqë i plotë. Fundja, nëse e marim kushtimisht njëriun ma të ditur, edhe ma të vedishëm të kësaj bote, njëriun ma të papërtushëm, njëriun ma të zelëshëm të kësaj bote, i cili donë këtë punt me i bo vet nuk mundet me arrit maksimumin e asaj që do të arrin të sikur të ishte besimtar. Nuk do të arrin të maksimumin e asaj që do të arrin të sikur të kërkon të ndihman edhe përkrahjën e Allah të fuqipllot. Andaj, neve besimtarët jemi të obliguar në të gjitha aspektet që të kërkojmë ndihman edhe përkrahjën e Allah të fuqipllot e pas kësaj të i përvishemi punës edhe të mosëndalemi në asë një moment. Në ibadet, Në ibadet Allahu na ka thon: "Wa'budu rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin." Aduroj Zotin tan derisa të vijë vërtetësia. Në aktivitetin e jetës përditshme, për të fituar, për të shumzuar pasurinë, për të grumbulluar sa më tepër, për, për këto më radh, nuk ka pas nevojë me na thon me ajete me hadithe për arsyesë se në mënyrë të natyrshme e kanë ngulitur në shpirtin tonë dhe në çenin ton dëshirën për me, për me punuar dhe për me xhallënuar. A e keni parë njerëz të shtymin në moshë Ajo thjesht është më shumë e punu tani jetën, edhe tash, edhe pse është dobësu. Nuk nuk e ka fuqinë që e ka pas kur ka qenë i ri, prapse prap nuk i rrihet. Pse se njeriu është krijuar për të punuar dhe për t'u angazhuar, sidomos për atë të cilat për të cilën e cila i bën dobë i edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Një gjathë tjetër e cila njeriu ne ban falamat lumtun, jashton lumturinë falamat epar, është me pas raporte të mira me njerëz. Muslimani mbi të gjitha është i thyrun që me gjdo ken Me kriju raportet mira Me kriju lidhjet mirë Nuk ka thonë rastësisht pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem Një busqeshje Në ftyren e vlajt të ndë është sadaka Nuk ka thonë rastësisht pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem Që prej porosive më të mirat të islamit është që ta përshëndesësh Ate që e nje dhe ate që nuk e nje Ndërsa praktikisht dhe konkretisht Çdo njerëz prej neve ndin knatësi kur i aliron dikuj rrugën për shembull në komunikacion. Ese se os duke u mundu me u kyçim komunikacion, edhe kërkues për i aliron rrugën, ti ngadalson pak veturën tënde, edhe i jep përparësi atij, ti, ti e shijon niknaci. Para atij, i cili e ndin veten të ndërhur me të falënderohet me një gest ose me një me një buzëqeshje ose me një me një ngritje dorë. Jo vetëm kjo, pamirsit hala më të mbyaja se kjo, se kjo është shumë e thjeshtë, kjo është një gjë e cila nuk kushton kur gjë, mirë po edhe ato të tjera që janë shumë më të mbyaja, se këto e bojnë e fisnikrojnë shpirtin e një njeriu më tepër, edhe e bojnë atë të ndihet më mirë, të ndihet më i lumtur, të ndihet më i kënaqur. E nësi musliman me të vërtetë nderon vllazën, jemi shumë thirrën që me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Përveç ata cilët nuk dhojnë, me të gjithë njerëzit të ndërtojmë raporte të mira. Përshëndetemi me njerëz, njoftohemi me njerëz. Sa e flasim një fjalë të keqe, ta flasim një fjalë të mirë. Sa e mallkojmë dikë, ta urojmë. Sa lutemi për të keq, lutemi për të mirë. E kështu me radhë, edhe njerëzit, njerëzit në përgjithësi, çdo bamirësi që ti e bën, çofta ajo edhe dhe sado e vogël, njerëzit nuk ta harrojnë. Edhe çdo njëri në jetën e tij sigurisht se është bind, edhe praktikisht, me dhjetra, ndoshta me qindra herë se të mirën që e ke bë, mund ta kesh bë para sa e sa viteve, Allahu i madhruar ka me ta kthy atë të mirë në një formë edhe në një kohë që do të thotë ti më spaku e prit. Një gjë tjetër e cila është e rëndësishme e ç'njerëzve sot bukur shumë u mungon. Njerëzit në kët pikë janë në krizë. Është shikuarit e jetës nga kënd vështrimi pozitiv çka do që të të ndodhë në dunjë, mos e siguro gjithmonë vetë për keq. Këshyre anën e mirë, se gjithmonë kur i json ndodh, posa cilë është një pyetje besimtare, gjithmonë kur i json ndodh, edhe pse ndoshta në shikim të parë mund të të meqen e pakëndshme për ty. Mund të të pasë do të dëmë, mund të të meqen një sprov. Patjetër, patjetër, prapasaj pa çndron edhe ana pozitive. A nuk ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Açjeben li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Ësht çudi dhe është interesant puna e besimtarit. Krejt puna e tij është çajr edhe mirësi për të. In asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Do të shegodet ndonjë e keqçe e pakëndshme, ndonjë fatkesi, ndonjë mësibet, besimtari bën sabr, edhe për shkak të atij sabri, për shkak të atij çndrërimit dinjitoz, për shkak të Mështë shprejhës së revoltës dhe kundërshtimit me caktimin e Allahut Ky besimtarët do të shpërblehe E dhe kjo, si rjedhoj, do t'jetë mirë për te Wa inë e sabët huserra u shëkja rafekane khajrën le E nëse e godet në do një emir, e mirë E begatonë Allahu me diçka A i bohet mirë njahës A i e falendaronë Allahun Allahu e ka pasu nu Kjo e jep zëqatin, jep sadaka, undihman tjerve. Kjo është një prejforma jëtë falëndërimit edhe shprejes mirë njojës. Edhe kjo pa dyshim se bojët hajrë për te. Dhe qka si, si përfundim, o lej se dhali ke illa lill mu'min, këtë nuk mundet me arrit dikosht tjetër përveç besimtarit. Andaj një njëri në rumë lazën, i cili i thadë vetës besimtar, duhet pa tjetër me eshikut dunion Nga këndëvështërimi pozitiv Gjithë do gjo që ndoll Edhe shprovat ma të mëlaja kur të ndollin Edhe fatë kjetësit ma të mëlaja të paramendume Edhe do që, Qfar do vështirësie që të gjendesh në te Gjithë mon Lype anën pozitive Ana pozitive është Se nëse ti bën sabra Allah u kam e të shpërbly Ana tjetër pozitive është Se kur të mbështohet shumë Nuk mbetet ma tjetër përvese me u zxanu Kur të terohet shumë Nuk mbetet ma t Kur dwarfrohet njëri shumë, pas asaj, pas krizës, çka vije? Pas krizës vije pasuria, pas vështirësisë vije lehtësimi. Pjesa më e errët e natës është ajo pjesa para sabahit. Çka vjen pas asaj? Pas asaj fillon me lind, me lind ditha dhe me undrishut dhunjaja. Çështoj muslimanit duhet me e xhir dunjan për arsyesë një gjaje të tillë, është shumë e rëndësishme për të. Pastaj ajo çka e bën njeriu të ndihet mirë është bamirësia. Le moshat, sadaka të ndryshme, ndihma të ndryshme, çfarë do lloji, çfarë do forme e bamirësisë që mundet njeriu më e bë, në jetën e tij të përditshme e mundet. Mundet më bë shumë, ato janë të lloj llojshme, ngasë pandër prerë kemi kontakt me njerëz. Kemi kontakt me më të afërmit tan, prindrit, fëmijët, bashkëshortet, farefisin. Çdo sjellje e mirë më thash bamirësi. Pastaj kemi kontakt Edhe lidhje me njerz të huaj, çse si kemi familje. Fjalët e amla, fjalët e mira, shikimi i mirë, një këshillë e mirë, nganjëherë një këshillë e jotja të nderu vllazën mundet të njerit më ndryshojë jetën për mirë, edhe pozitivisht. Kjo është një bamirësi shumë e madhe. Edhe kjo e bën besimtarin ç'të ndihet ç'të ndihet më më i qetë se sa ka qenë deri në atë moment. Një faktor tjetër, gjithashtu shumë i rëndësishëm është që njeriu gjithmonë do të shikoj atë që është më poshtë atë që i ka punë më keq. Kur thashën në fillim me qen i kënaqur me atë që caktu, ka caktuar, çka të ka dhënë, çka të ka dhënë Allahu, çka ka caktuar për ty, çka me çka të ka beqatuar. Kjo do të thotë se ambicjet e njerëzit janë të pangopuna. Sigurisë ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, ai i thon apo i dhon Nikodër Dukat njerit, i thot po, apo i dhon edhe dytën po. Kurse din me thonë ju, jo. thot vetëm dheu ja mbush gushën. Vetëm dhëu i ambush gushën njeriu. Vetëm kur të bëhet gati me vdekje e merr vesh se paskaçën kurrë ajo pun, çka duhet një kodër duke atë cilën s'ke më shpenzut në jetën thande. Çka duhet më pas një pallat për i cilët vetëm një dhon kemë flajt. Çka duhet më pas një gjah, një pasuni i madh për i cilës kemë ushqim me një diçka që ushqehet edhe njeriu më i fyesht. Do thon në momentin e vdekjes, njeriu e kupton se paskaçën s'pas ka qenë kur gjo ajo lakmi e madhe edhe ajo dëshir e pangopon pas dunjas. Mirë për shtrohet pyetja qatë ngopjen, qatë knasin qysh me arrit, mos i shiqoja ta cilët janë ma të avancum se ti, shiqoja ta cilët janë ma porsh se ti. Nëse e ki një gjendje ekonomike mesatare, kështërë kush është ma fukaras se ti, edhe keme e pa vetën se nuk je mesatar, po je i pason. Nëse je një gjendje të ullët, Qyrë kush është halama, thukarasi të tje dhe thu, elhamdulillah, qka ka mune, a i gjënaj, a i shkreti, nuk ka. Edhe kësisaj njëri ju bëhet dhe më thonë i knashun me ate qka i ka caktua Allahu fuqiplon. Për ndryshe, edhe mos me qenë i knashun, a ka dikosht që mundet Allahut me zërë mja marë? A ka dikosht që mundet Allahut me detyru me i dhonë ma shumë? Vallahi jo. Edhe nëse të themin, edhe, edhe nëse tranohet të vjëllë, e tu pluskit, e tu bop pun zeza, prapë seprap nuk mundat me marr më ma shumë se atë të cilën Allahu ja ka caktu. Por problemi ndodh aty ku ai e zell mënyrën e ndershme ose të pa ndershme për të fituar edhe për të përfituar. Besimtari, sidoqë të jetë, duhet të angazhohet shumë që të kujdeset për zemrën e tij. Kemë thënë javën e kaluam se para çtu buron lumturia. Zemra është ajo e cila e shijon kënaqësinë. Nuk e shijon dora, nuk e shijon kamba ose syni, ose veshje, ose kështu mëralë. Zemra është a e cila knaqet, ose nuk knaqet. Fundja, a e kini pa, shqisa e të pamunit, e shëtë një pamje e cila të bënd të ju me undi keqë. Ku, ku reflekton ajo? Në zemrë, fillon zemra me rejë ndryshe, ose veshje e të ndizhën një fjalë që të dikosht të tha, me të prish disponimin. Qka pohet me ty? Zemra fillon me rën ndryshe, si pasojë e asaj frymëmarrja destabilizohet. Fillon me marr frymë ndryshe, pse për arsye se të gjitha kënaqësitë ose edhe vuajtjet zemra i përjeton në të vërtetë. Ajo është epicendra. E për këtë arsye pra besimtarët duhet të angazhohen maksimum që zemrën e vet ta forcojë, ta bëjë stabile, ta orientojë në drejtimin e duam, që edhe ajo të kërkojë lumturinë aty ku është burimi i vërtetë i pa muhojshëm i lumëturis, ajo është në lidhjen e fort, fuqishme, stabile, me Allahun fuqiplot, me kryu e si në kësaj dunjaje. Valla e të ndërru në lazën, në momentin që ne lidhemi me Allahun ashtu si duhet, hishë nuk ka të dushim se ato tani, sa kemi, sa s'kemi, sa kemi arrit, sa s'kemi arrit, kanë me qenë shumë të parëndësishme, por lumëturin këna me e gjetë. Jeta jonë ka me fitu kuptim, ka me qenë atështë, Aqë kualitative, sa që me kur gjëtë dunja asë nuk kishim me uandru, sigur, sigur se kanë thonë njerëzit që e kanë gjitë lumëturin ma herët, valahë e ta këshindit mbretrit e princrit e, e, e, e njerëz të tyne, se shfarë lumëturie përjetojmë na, po të ishte e mundën, kishin, kishin me na e rëmby atë me forcë, mirë po lumëturia nuk rëmbejë. Një njeri i ka thonë gru zvetë, i ka thonë e i gru, unë bane nervazë mjë dhënove, ko me të ndzi jetën, ko me t Këm e të botë pa fatë, mos me shiuti kur një lumëtori një jetën tënde Ajo fisnikja e mençme, e devaçme ju ka përgjegj Ka thonë valo e jo, u burë janë nëse ti me ndonë se pare tua mbojnë mu të lumëtën Një me kime manzi jetën Nëse ti me ndonë se kjo e kjo e kjo mbojnë mu të lumëtën Shumë, shumë mund është me mbojnë pa fatë Mirë po dhije një gjo Ajo e cila mund mbojnë të lumëtën është imani janë është devoti Mariaja. Ës lidhja ime me Allahun foçi plot, e çitu smundesh timë të departu. Për çta kurs smundesh me marrëm by lumturinë. Çi kjo është nderuallazën e vërtetë? Çi kjo është ajo pas së cilës do të duaj të gjithë të vraponin edhe të angazhohemi në mënyrë se të arrijmë nga se kjo, nëse na vën këtë duniot të lumturin, do të na bëjë lumturin edhe në botën tjetër, e lumturia e botës tjetër pastë pafund. Allahun e madh e lutim që të na udhërojë sinqeritetin fjalë edhe në vepra, të na udhëzojë të gjithëve në rrugën e drejtë, pastaj të na bëj pishtarë ndreçues që kras udhëzimit që ne e shijojmë, edhe tjera të tjerat të udhzohen nëpërmjet nesh për atë udhëzimi, e them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje për Allah të për vetë dhe për ju, andaj dhe kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdullilah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pas gjithë këtyn fjalëve dhe këtyn udhëzimeve që i lexojmë në Kur'an e ndëjojmë të transmetohen deri tek ne nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pastaj nga urtësitë e dietarëve. Do të mos do të përballemi edhe me një edhe një me një pyetje. E ajo është a ka diçka që e rron lumturinë Kemi thonë të kaluam se lumturia është sikur një ndërtesë. Ka themel, ka shtylla, ka pjesë përcjellëse. Por derisa asht gjestu, atë sigurisht se ekzistojnë edhe rreziqet, të cilat ecenojnë atë lumturi dhe nuk nuk lejojnë që njeriu ë ta shijojë atë në mënyrë të vazhdueshme. Ska dyshim se rreziku më i madh me të cilin përballet njeriu në këtë aspekt janë në mëkatet e tija. Nëse them se Livia e mirë e këthjelt, e kristalt, me Allahun fuqiplot, e bën njeri unë të lunëtën, atër e kundër ta, e bën atët pa lunëtën, e kundër ta, i arrezikon ati i lunëturin, mëkatet pra, gjunahet, kryengritja dhe rebelimi kundër Allahut fuqiplot. Paramendonit në rrën lazën shembojt që na i ka dhonë Allahui madhruar në Kur'an. E përmendë Allahu, i përmendë disa popojt të lasht, disa të cilët Allahu i ka begatu shumë, Ju ka dhonë pasuni, ju ka dhonë pushtet Ata janë mundu pastaj Me e gjithë ljumë të rinë Dukë ja këthy shpinën Allahot fë që i plot Fëtë Allahi madhruar Elem të rakejfe fe feale rabbu kebi ad A e kepa që ka i boni zote yëtë popullit ad Popullit ad është popullit i hudit a.s. Një popullit lasht Ira me dhatil e imad Ata jetonin një vend fortifikuar mirë me shtylla të larta e cila nuk u krijua asgjë si ajo në vend. Ska pas siguran në botë. U Shemudë, të cilët jaban shkëmbin në vad. Pastaj, a kini pas çka i bën Zoti u të popullit Shemud, popullit Salihut alayhis salam. Ata të cilët i gërndnin shkëmbit, para mendoni kanë qenë një popull. Atë fuçesha sa shkëmbët i kanë gërndarë dhe i kanë bënë spija. Jo sikur na më përzi beton e armatura e eksigjara. Në shkëmb i kanë marrë spija. U Firauna Dhil e utad Edhe faraonin I cili e kishtë një pushtet shumë të fuqishme E ledhine të gaudh fil bilat Problemi i ty në qka ishte Me gjithë këto begati që i kishin Ata i, i N -n -n ata bon të ikalun të gjithë kufit Në botë ata banin vetëm zullon Fa ektheru fihe lë fesad Pas ta e dhe ban shumë që regullime Fa sabbe alejhim rabbu kësauta adhab In rabbe kele bil mirsad Si pasoj e kësaj Si pasoj e këti rebelime Allahu i madhruar u alëshoj atyune me të madhe në dëshkimin, i shkatraj, se cilin për këtune tre shembojve që i ka përmendë Allahu, e dim se si i ka shkatrua Allahu masovikisht, edhe në njërë shumë në nëshmuse, pse? Inë në rabbe kelebil mirësatë, zoti pretë, zoti e nëzën pritën, pritën atyl që askos nuk mundet me i ikë. Nuk mundet njëriju me i ik Allahot fuqiplot ndërë u lazën. Për këtë arsye, e la tëherë kur njërit i duket se ka bëndo një faj, ose ka bëndo një mkat, ndinë nevoj me ik prej ati, ndajtë cilit ka bo faj edhe mkat, prap në rastin e Allahot fuqiplot ikja dhe ratisja si jon, bojët e Allahot dhe të këmëshira e ti. Gjithashtu, Allah aze o gjelë na e për shambullin tjetër, ose na e përshambullin, Udhëzimin tjetër ku thëtë omen arë dha anë dhikri, fe inë në lehu me ishëtë ndanka A i cili, ja këthe në shpinën zotit, a i do ket të ketë një jetë të vështirë Jeta e ti e vështirë nuk është si pasoj e skamjes, nuk, nuk është si pasoj e smundjes, nuk është si pasoj e mungjesës e sigurisë A i njeri ose a i komunitet mund të ketë gjitha këto Ela pasumin, ela siguria, ela shëndeti. Mirë po ja ka kthyrë shpinën Zotit, ataj nuk ka mundësi ato të mira të Allahut me i shijuo ashtu si duat për çfarë arsye? Për arsye se e ka humbur formulën esenciale se si shijohet e lumturia. Pas kësaj, ajo çfarë e ban Maçsbeh lumturin, është gjithashtu një një gjatë tjetër që mendoj se të gjithë ne nganjëherë e shijojmë në jetën tonë. Çdo njerëj i ka dëshirat e veta, i ka ambicet e veta edhe për të arritë derit e realizimi i tyne, a i banë angazhim, der dhe mund, nëse dikush arritë me i realizu planet e veta me shumë lehtësi, nuk është në gjendje me i qmu ato të arritën sa duhet. Për shemblë, një njëri të cilit baba e vetë ja kalon në trashegimi pasunin e madhe, nuk është njëjtë sigur se aji i cilë e ka fitu me durët e veta, nuk e qmoj njëjtë pasunin, pra pasunia e babës, Hargjot, ma me lehtësi Se za pasunia të cilën njeri ju e ka fitu vetë me dur të vetë Andaj, zdo gjotë që arrihet me lehtësi Rezikon mos me ushi ju Mos me ushi ju sa duhet Dhe një gjotë tjetër e cila Gjithashtu imbyti njerëzit është monotonia Rutina Edhe ata që jan mirçenie edhe ata që ndoshta ju duket vetja se kanë arritë kush e diku madje ata më së tepërmi ankohen prej kësaj monotonie për këtë arsye njeriu gjithmonë gjithmonë angazhohet me gjet diçka tjetër e shpesh herë kur nuk ka kritere edhe kur nuk ka kufizime për me gjet diçka tjetër për me hyj monotonin njeriu rrshet duke ecë rrugës rrafshat duke ecën e para asfalti i bota monoton asfaltit thot hajt të dalshoj pak asfaltin edhe bjen në humner ky është rreziku ndërsa e i cilë e jeton jetën e vetë me kriterë, qësh e thenë monotonin? E thenë monotonin duke i respektu fjalet e Allahot fociplat. Allah i madruar thadë, fejda feragët e fënsabë, va ila rabike fergabë. Kër të bëhet monoton një pun, qo njësja një pun e tjetër, edhe synoj e shpërblimin e zotit tanë, nëse lodhësht të punu diska veç këshër, Kush është ai i cili po pret me të shpërbly? Edhe cili është ai problemi, cilin ai e ka përgatitur për ty, edhe me këtë njeriu do të arrini freski shumë të madhe. Për fundi kemi disa këshilla të cilat janë shumë praktike, por janë të rëndësishme për tu mbajtur në mend. Njeriu për më të thënë i lumtë duhet të ndërrum vllazën mos më u brengos për atë për çka s'ka kompetenca. Mundemi të më thonë valla ra bor shumë. Ra bor, por sigurisht që Allahu nuk e ka lënë borën ç'na me elshu ose na me ndar ose tash pasi u ndal bora e kemi një gajle tjetër apo jo po themi inshallah nuk shkrihet kjo borë për një herë kush kujdeset për shkrimin e kësaj bore cili do prej neve me thon tash zgjidhni ju çajin në xhami si thon njërin më të mendshëm edhe po ja japim një një termostat ajë le të rregullon temperaturën që pialojmë mbës a kemi bindje a kemi besim ndërun vllazën cili do prej neve që kisht ditë sa më e botë temperaturën për me shkri borën gradualisht Sigurisht se jo. Andaj pse më umrzit ndat çyshka më ushkrit bora kur fundja nuk është nuk është në dorën tonë. Po, do të më umrzit nda, ai kemi pastruar rrugën, ai kemi pastruar oborën, ai kemi pastruar parkingun, por çto puna do të më umrzit. Mir po çyshka më ushkrit bora, ose çka më morë temperatura, ose a bën bora, zgjen bor, a bën shi, a zgjen shi, për këtë zonë nuk ka nevojë më umrzit, se vetë mërzitemi pa dia hava edhe kurzo nuk ja shohim. Hajre. Nëse dikush e para më ndan, këshilla e dytë tash Nëse dikush e para mendon lumturin jetë pa brenga, edhe pa gajle, atërt çati na kishim me Ifan. Sikur ti shkon lumturia si ç'shto, ata çmendonit kishin kishin me qen njerëzët më të lumtur në botë. Pse se ata s kanë gajle. Ata të shkretet Allahu Zotëri jau ka marr logjikën. Nuk kanë gajle, se logjika është ajo e cila e bën njeriu të brengoset edhe Kishin me qenë ata, mirëpo, jo, lumëtoria, kanë herë edhe gajlet, edhe brengat, edhe problemet, edhe shqecimet, e bojnë jetën interesante, edhe e bojnë njerion të ndihet i lumëton. Ose, dikush me ndonë se lumëtoria është veç kënaqësi fizike. E këtina i këshëm thonë, me paskon kështu, atër shumë ma i lumëton se ti kish me qenë një, një hajvan, i cili jeton një kope, për shemë, një hajvan moshkullë, në një kopet hyjvanë fëmna, një ka në mesin e lopëve, ose një dash në mesin e dhënave, ose një gjel mesin e pulave. Pse se në këtë aspekt ai është më i privilegjuam se shumë prej atyve të cilët mendojnë se lumturia është vetëm e ushqenuar me, me fëmna ose vetëm me, me pajora të ngjashme mirë, po jo. Lumturia, sikur të them, është njeriu të jetë në raport të mirë dhe korrekt me Allahun Fuqiplot, e kurtaxej këtë rrugë, masë ne të gjitha ambëlsohen. Të gjitha aty në të cilat Allahu i ka zgjedhur dhe i ka caktuar për ty, për ty janë të pranueshme edhe absolutisht çdo pengesë që e kalon, vetëm se duke u bërë më fortë, më fort, duke u ngrit më tepër, edhe duke u afruar më shumë ka Allahu fuçiplot. Inshallah Allah zehël. Sa na kalon edhe sa na ka dhënë jetë që të jetojmë, inshallah Allah na bën të lumtur. Në bënd të mundshme që këtë islam edhe këtë iman Me të cilin Allahun nga ka begatu Vërtet të shiojmë ambëlsin e ti Në mënyrë që edhe kër do të dalim Për Allahut në ditën e gjekimet Të jemi të lumëtën me shpërblimen E Allahut fuqë i plot Isha Allah Zotit gjithë dhe në odhëzën rrugën e drejt Edhe në forëzën në këtë rrugë Inna Allaha vë me laiketehu I sallu në alen nëbi Ja i helle dhina amën U sallu alaihi اللهم صلى على محمد و على آلِ محمد كما صليت على إبراهيم و على آلِ إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد و على آلِ محمد كما باركت على إبراهيم و على آلِ إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوه و كيده على نحره وأشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميره رب العالمين اللهم ردنا